Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və sahbəhə ecməin Amma ba'd Aziz kardaşlarım Hemşə olduğu kimi Yəni de hamınıza, eləzədə özüme Allah'tan qorxmağa nəsiyyət edirəm Kardaş böyle bir sual göndərib ki Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə bəyanat yayılıb və bu bəyanatda iki tələbənin həddadi olduğu vurğulanıb. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Cavabımız budur ki, biz heç bir vaxt və heç bir yerdə onların həddadi olduğunu deməmişik. Əgər bunu iddia edən varsa, qoy bir dəlil göstərsin. Əksinə, bir neçə ay bundan öncə bizə sual vermişdilər ki, Qamət Süleymanov həddadidirmi? Biz bunu inkar etmişdik. İndi də bu reydən uzaq. O ki, qaldı bizim adımızın, yəni mənim, mübarizim və turabın adının hansısa siyahiyyə salınmasına. Bütün bunlar böhtan və açıq aydın iftiradır. Böyük ehtimalla deyə bilərik ki, o siyahı qurma bir şeydi və biz tələbələrin bunla xəbəri yoxdur. Necə ki, canavarın Yusuf aleyhisselamın köynəyindəki qanına xəbəri yox idi. O ki, qaldı, hansısa jurnalistin sosial şəbəkələrdə bu yazını bizim boynumuza atmasına? Əlbəttə ki, bu təbiidir. Həmşəki kimi zənnə qapılıb, dəqiqləşdirmədən bizim adımızı çəkir. Biz həmişə sülh tərəftarı olmuşuq. Heç bir müsəlmana həddadi, mumeyi və s. ləqəblər qoşmamışıq. Hər bir müsəlmanı müsəlman hesab etmişik. Onun sadəcə xətasını qəbul etməmişik. Şəxsiyyət neysə toxunmamışıq. Həmişə də müsəlmanlara sakit olmağı, yaşadıqları yerdə əminəmanlığı qorumağı tövsiyə etmişik. İndi də bu səs yazısını dinləyən müsəlmanlara tövsiyəmiz budur ki, belə fitnələrə inanmasınlar və ona baş qoşmasınlar. Ölkəmizdə əminəmanlığın və sakistçiliyin olması üçün əllərindən gələni etsinlər. Müsəlmanlar arasında təfriqə və çaxınlaşma salmaqdan uzaq dursunlar. Və ən əsası da bunun üçün gecə-gündüz dua etsinlər. Biz də hamızın adından dua edib deyirik. Allahım, ölkəmizi və digər müsəlman ölkələrini fitnədən və fitnə əhlindən qoru. Bizə məmləkətimizdə əminəmanlığı nəsib et. Bizi, Bizi sevməyənlərin şərindən qorul, bizim günahlarımızı bağışla və bizi sevdiyin qulların cərgəsinə daxil et. Subhanək Allahımla və bihəmdik, əşədu əllə iləhə illə ənd, əstəxfiruka və atubu iləyik.